amiről én a mai napon szeretnék szólni. Előzetesen csak néhány gondolatot, és aztán rá fogok térni. Ilyen bevezetőnek mondanék egy-két dolgot. Hányféle életformát ismerünk? Ugye azt lehet mondani, hogy nagyon sokat, igaz? Én mire gondolok itt elsősorban? Például hallottunk már olyat, hogy van politikai élet, vagy gazdasági élet, igaz? Vagy hallottunk már olyat is, hogy Házas élet, vagy, vagy egyházi élet, vagy társadalmi élet. Sokféle élet van. Megegyezhetünk ebbe? Igaz, nagyon sokféle élet van. Ami mindegyik életre igaz, hogy mindegyik megpróbáltatnak. Mindegyik élet valamilyen módon megpróbáltatik. Mindegyik élet valamilyen szinten támadások alatt van. Egyik fajta élet sem olyan, ami így megszületik, és akkor nyíl egyenesen röpül fölfelé. Azt gondolom, hogy a gazdasági élet, a politikai élet, bármit nézhetünk, nem? Mindeniknek vannak próbái, nagyon sokan el is tűnnek. Ha csak az elmúlt éveket nézzük, 25 éves rendszerváltás után vagyunk, a kommunista életből ma hát lehet, hogy azért valamit találunk, de azért hol vannak azoknak a képviselői, hol van az a fajta életvitel? Ugye, már a múlt éj. Nagyon sok élet megpróbáltatik. Vagy hát reméljük a múltén, na, legyünk akkor egy kicsit akkor. De változnak a dolgok. De van egy életforma, ami viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a legveszélyeztetebb. Ez nagyon veszélyes élet. Ez nagyon sok támadásnak, ez nagyon sok megpróbáltatásnak van kitélve. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez az életforma az, amit legjobb, ha választunk. Rengeteg próba, Rengeteg ilyen módon támadás van, ha valaki az Isten életet válaszza. De viszont van egy nagyon nagy igazság, hogyha valaki, illetve hát azt a Biblia is mutatja, és most szeretek erről minden, nektek egy példát is mondani, hogy minél veszélyesebb, minél nagyobbak a próbák, annál nagyobb annak a jutalma. Ezzel egyet értetek? Az apostolok cselekedetének a könyvében, a 19-ös fejezetben Pál elmegy Efezusba. És meg nagyon tetszik, ez a nagy kontraszt. Elmegy Pál, és nagy csodák, óriási nagy jelek történnek. A tanítványokat két évre elválaszza, tanítja, és utána a következőt olvassuk, és Pál kezd által Isten nem közönséges csodákat kezdett el cselekedni. Én megmondom őszintén, nem tudom milyen a közönséges csoda, de én már nagyon örülnék. Én nagyon örülök a közönséges csodáknak, én bevállalom. Én leszek olyan, hogy bevállalom a közönséges csodákat. Jó, szóval lehet, hogy leradragálom magam, de én ezt is elvállalom. De azt mondja Pál, vagy azt mondja az ige, hogy nem közönséges csodák történtek Pál keze által Efezusban. És akkor leírja szépen a folyamatokat, hogy mik történnek, hogy elveszik a ruháját, jelek, csodák, stb. stb. tanítványok. És pont, hogyha a Károli van ez a régi fajta, akkor ez a következő oldalra átnéz a következő sor, és a következőt olvasott, és nem csak háborúságok voltak ezek miatt és a nem közönséges csodák azok hoznak nemcsak én háborúságot. Ez a kettő együtt működik. És ez így van. Ez az élet, amit mi élünk, nagyon ki van téve háborúságoknak. Nagyon ki vannak téve megpróbáltatásoknak. De nincs még egy ilyen életforma, amiben ennyi lehetőség lenne. Ennyi perspektíva. Jó mondom? Ja, itt van, jó van, sikerült. Lehetőség, perspektíva, jövőkép ebben az életben van. És én erre az életről szeretnék nektek először beszélni, és aztán arról, hogy ez mennyire fontos, hogy ehhez ragaszkodjunk. Szóval az Isteni élet. Egy e, ige e, az ütöttem meg valójában a, a fülemet, a gondolatomat, szellememet, nem is tudom, hogy hogy nevezzem, de lapozzatok először az efezusi levélhez. Az Efezusi Levél 4-ben a következőt olvassuk. 17-18. Ezt mondom annak okáért, és bizonságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában, akik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az Isteni élettől, a tudatlanság miatt, amely a szívük keménysége miatt van bennük. Amen. Én erről szeretnék ma bővebben beszélni, hogy ne idegenedjünk el az Isteni élettől. Nem könnyű. Megmondom őszintén, ahogy az előbb elmondtam, nem könnyű az Isteni élet. De ha a nem könnyű részét látod, akkor, akkor az kevés. De az Isteni életben valami nagyon nagy dolgok is vannak. Óriási lehetőség. Óriási jövőkép van. És az a kérdés, hogy te milyen ember vagy. Melyiket fogod észrevenni? Melyikre teszed a nagyobb hangsúlyt? Nemrégiben, ha jól emlékszem, nem hétfőn, hanem előtte talán ott beszélgettünk, és így egy ilyen megbeszélésen vettünk részt, páran, talán vagy hétfőn most nem emlékszem, de elhangzott egy mondat. És az, az is a fülemet nagyon megütötte, és ezt régebben is én is használtam, de úgy most az úgy nagyon úgy megelevenedett. Arról volt szó, hogy beszéltünk arról, hogy nyáron milyen programok lesznek, beszéltünk arról, hogy lesz ez a színpad, milyen feladatok lesznek, és akkor azt mondta valaki, tudom is, hogy ki volt, hogy mit látsz ebből? A feladatot látod belőle, vagy a lehetőséget? Ez a kilépés, amit most is a gyülekezetünk ilyen módon ki fog lépni, óriási feladat, mert már rég csináltuk de a feladatot látod belőle, vagy meglátjuk belőle azt a lehetőséget, hogy ez mennyitből tudunk profifálni, mennyit tud nekünk ez hozni a gyülekezetünk számára, az életünk számára, az Isten munkája számára. És hogyha ebből a szemszögből tekintünk erre, hogy most nekünk nyáron nem kell, de kimegyünk, és teszünk valamit, a lehetőséget látod, akkor azt gondolom, hogy nagyon könnyű lesz ezt a dolgot elvégezni. Az Isten életet is nem, nem lehet úgy megélni, illetve gyötrelem lenne úgy élni, hogy mennyi gond ez, mennyi probléma, mennyi üldözés, mennyi lemondás. Ha ezt így kéne megélni, őszintén mondják, tegye fel a kezét az, aki ezt boldogan vállalja. Jó van? Oké, okay, oké. Okay. Ezt várta. De ha a lehetőségét látod, hogy mennyi lehetősége van Isten ö, életnek, akkor azt gondolom, hogy az, amit feladatot, vagy lemondás, vagy, vagy gondok, problémák vannak, arról nagyon könnyen le tudunk mondani, nem? Mert a lehetőségért teszünk. Azért a potenciái, azért a perspektívái, azért érdemes bármit áldozatot meghozni. Ö, aki ezt az igét írta, az maga Pál volt. Pállapostól szerintetek isteni életet élt? Igaz, igaz, hát az, hát az. Hát Pálapostol maga azt gondolom, hogy jó bizonyítja, ahogy mondtam, Efezusban is, de hát a Bibliá számos helyén azt lehet látni, hogy ő ezt az isteni életet élte. És képzeld el ezt a szemét, aki azt mondja, hogy hát nem így mondja, hogy ne, hanem egy példát mond, hogy valakik elidegenültek. El lehet idegenülni. Ettől az Isteni élettől. Ha Pál ezt mondja, és ő milyen módon ragaszkodik hozzá ez az élethez, akkor azt gondolom, hogy nekünk ez egy példa, nem? Hogy ezt az Isteni életet. De azért az Isteni élet, ahogy az előbb már mondtam, az egy ilyen, ilyen két összetevős, ahogy ezt az előbb is soroltam. De csak nézzük meg Pál életében, hogy ő mit kapott az Isteni élettel. Egyik oldalon az Isteni élet úgy néz ki, hogy van benne néhány hajótörés. Aztán van benne néhány kövezés, de van benne feltámadás is. Az Isten élettel jár egy-két verés. De van benne egy kis börtön is. Igaz? Istenért vagy énért, az nem ugyanaz. De benne vannak vádlások, kárhoztatások, fenyítések. Nagyon sok dolog jár Istennek a, az életével. Ha valaki Isten életét válaszza, vagy Isten életet választ, de Pál szerintetek erre nézett? A feladatot látta? A lemondást látta? Vagy valami egészen más látott ebből az életből? Az élet az kettős. Csak nem mindegy, hogy melyik oldal a fókusz. Mire fókuszálunk? De nézzük meg akkor Pálnak a, a másik részét, az ő életének. Tele volt csodával az ő élete? Nem, nem közönséges csodákat cselekedett az úr Pálon keresztül. Ki szeretne a része lenni? Jó, van, most több kezet látok. Az előbb a nyomorúságért nem volt senki, de azért ezt már bevállaljuk. Az, amikor Istennek az ereje, hatalma, amikor a feltámadásból részesül valaki, vagy mekkora kijelentései voltak Pálnak, hát a apostoli leveleket Pálon keresztül kaptuk meg. Az Isten életnek azért számtalan, olyan nagyszerű dolgai vannak, amiért azt kell, hogy mondjam, hogy eltörpülnek azok a, a problémák, azok a, negatí a negatív előjelek. Na, akkor így, mert nem sorolom föl, nem? Mire nézünk? Ez itt a nagy kérdés. Feladatot látunk, vagy lehetőséget látunk? Szerintem érdemes Istennek az életében, vagy ezt az Isteni életben észrevenni a lehetőséget, a perspektívát. Az nem egy mára szóló dolog, hanem az egy örökkévalóságra szóló és örökkévalóságra kitekintő életforma. A gazdasági élet, a politikai élet, és sorolhatnák minden életet, az egy ideig, ez egy korlátozott életvitel. Az nagyon korlátok közé van szorítva. De ennek az életnek nincsenek korlátai hanem ez ki fog teljesedni, nem tudjuk behatárolni, nem, nem, nem tudjuk azt mondani, hogy na most már ebből elég. Mert azt mondja, hogy olyat készítette el az ők félőknek, amit a szívünk sem tud elgondolni. Itt lehet, hogy itt vannak a legfantasztikusabb, kreatív emberek. Nagyszerű dolgokat lehet kitalálni, de nem tud elképzelni, nem tud kitalálni, amit Isten elkészített ebben az életben. Az Isten életben. Ezt nem tudjuk se lerajzolni. Ezért én azt gondolom, hogy sokkal érdemesebb így tekinteni a lehetőséget meglátni Istennek az Isteni életbe, úgymond, és nem a problémákat és a nehézségeket felmagasztalni. Mert akkor valóban az ember mi fog történni? Elidegenedik. Az egy nagyon csúnya dolog. Volta, maradnánk még itt egy picit, és aztán későbbiekben szeretnék arról feltétlen beszélni, hogy miért ne hidegenedjünk el, és mi ennek a folyamata. Van a Bibliában egy nagyszerű ember, akit azt gondolom, hogy nagyon szeretünk olyan szempontból, hogy jó példa, ez Mózes. Mózes egy olyan személy volt, aki azt gondolom, hogy Pálhoz hasonlóan hát pozitívat és negatívat mindent megélt. Igaz? A zsidó 11-hez, ha lapoztok, akkor... 24-26-ban a következőt mondja az ige. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáró fi, lányának, fiának mondják. És most figyelj. Inkább választotta az Isten népével való bulizást. Nem, nem, nem, rosszul mondtam, rosszul mond, nem, nem, nem, más volt itt. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig való gyönyörűségét, és Egyiptom kincseinél nagyobb gazdaságnak tartván a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Mózes ugyanolyan volt, mint Pál. Vagy Pál olyan volt, mint Mózes. Ő látták, a mennyi jutalmat. Pál azt mondja, jobb nékem, ha meghalok. Nekem, nekem sokkal... De ti érettetek még itt kell, hogy maradja. Ő már tudta, hogy milyen jutalma van. És az, -e, ha helyzet van, és azt látom, nagyon fontos ebben az időben, hogy az ember lássa a jutalmát. Ha látod a jutalmadat, ha látod a munkádnak a gyümölcsét, akkor mindent beleadsz. Igaz? Akkor beleteszed, akkor nem félváról veszed. As a se keresztény életünknek, az Isteni életünknek, ha látod a gyümölcsét, ha látod a jutalmat, akkor én azt gondolom, hogy nem kell attól félni, hogy te elidegenedjél. Hanem akkor a problémák, a nehézségek, akkor azt mondod, ez az egy feladat. Azt nem probléma, nem nehézség, egy feladat, egy megoldandó feladat. De viszont a jutalomra tekintesz. Én azt gondolom, hogy Isten nem fog megharagudni azért, ha te azt mondod, én egy jó biznismen vagyok, vagy biznismumen. Én üzletet kötöttem. Én, fiém, most inkább vállalom ezt a kis nyomorgást, de sokkal nagyobb jutalomban. Nem fogja azt mondani Isten, ó, de számító vagy. De számítasz a jobbra. Hát ki nem? Ki nem? Ilyenek vagyunk. Hát a jobb kell. Hát ki? Érted? De legyünk ilyen üzletemberek. Mi nekünk a jutalom kell. A jutalomért választani kell ma bizonyos szempontból ezeket a nyomorúságokat. Együtt kell nyomorognunk. Együtt kell velem nyomorognatok? Nyomorúság ez egy kicsit? De nem, szerintem ez nem nyomorúság, ezt csak viccesen mondtam. Szerintem jó, vagy bízok benne, hogy... Az lehet, hogy nekem veletek, nem. nem. Együtt kell, hogy menjünk, és ez nagyszerű dolog. De azt hiszem, hogy a jutalomra kell, hogy tekintsünk. Akkor ez az élet, akkor az Isten élet, az valami csodálatos. De ha az ember csak a gondokat, problémákat látja, akkor nagy probléma van. Szóval ez egy, az isteni élet az valójában az egy olyan, mint egy édes savanyú étel. Én szeretem egyébként ezt a kínai ételt, nagyon szeretem. Benne van az édes, benne van a savanyú. A kettő együtt, igaz, milyen jó? Lehet, hogyha savanyú lenne, engem már nem érdekelne. De az édes savanyút, az csípem. Hát a keser édes is van. Azt nem tudom, azt nem még, de végre. Édesavanyú tettem. De azért mondom, hogy az Isten élet az édesavanyú. Az együtt van. Az úgy együtt jár vele a gondok, a problémák. És nem inkább úgy mondom, a feladatok, a megoldandó feladatok. De benne van az a lehetőség, amit Isten ad. Hát az örökkévalóság, az örök élet. Csorolhatnám, és azt hiszem, hogy tudjuk, hogy még mit, mit Isten mit ígért a számunkra. De ahogy mondottam, szeretnék két olyan bibliai idézetet, vagy két olyan történetet mondani, ahol viszont azt látjuk, hogy az emberek, és ez főleg Izrael népe, de azt mondom, hogy ez nem csak Izrael népére, hanem a mai élő keresztényekre is sajnos igaz lehet, hogy elidegenedtek. Miért? Miért történik mindez, hogy ettől az élettől el lehet idegenedni? Részben már mondtam, nem a lehetőséget látták. Nem a dicsőséget látták. Pedig nagyon fontos, hogy meglássuk a dicsőséget. A szemléljük a Szent Szellem által azt a dicsőséget. Aki ezért a dicsőségért mindent föl tud adni, az a normális jó ember. Pár, vagy, illetve Pál is, és Mózes is ugyanezt tette. A mennyei jutalomért bármire kész volt. Bármire. Ha most 40 évet kell a pusztában vándorolni, nyomorogni, akkor is. Mert mi az a 40 esztendő az örök dicsőséghez képest? És ez nagyon nehéz ma, a materista világban élünk. Valahogy el vannak az emberek idegenítve, és nagyon, hogy mondjam... Azonnal kellenek a dolgok. Nincs az, hogy türelem, kivárok, hogy, hogy akár hónapok, évekig tudatosan valamire felkészülök, és majd el akarom venni ennek a jutalmát. Ma nem ez a társadalom, nem ezt akarja. Nekem most kell. De viszont látjuk, hogy az Isteni életben az van, hogy ma valami feladatokat el kell végezni, és majd eljön annak a gyümölcse. És nagy-nagy gyümölcse lesz. Nagy-nagy jutalma lesz. De ahogy mondtam, sajnos az Izrael életében, már tapasztalható volt ez a fajta elfordulás, ez a fajta elidegenedés. Egyébként itt a eredetiben, a görögben nem csak azt jelenti, hogy elidegenült, hanem azt, hogy elhidegül. Az előbb említettem a házas életet. Szerintetek házasságban hallottatok már olyan házasságot, amikor azt mondták, hogy hát hogy vagytok? És mondjuk, hát külön vagyunk. És mi van? Hát azt mondjuk, hogy elhidegültünk. Volt ilyen? Hallani ezt? Ma szerintetek ez gyakori? Sajnos nagyon gyakori. Korszellem. Az elidegenedés, az elhidegülés, az korszellem. Azért, kell, azért szeretnék is erről beszélni, mert ezt kell meglátni, hogy ez ma sajnos benne van a társadalomba, bele van milyen ágyazódva, és nem vagyunk mi a társadalomtól kirekesztve, mi is abban élünk. A társadalmi életet is élünk. Ugyanúgy ragad. Csak nem mindegy, hogy mi adunk ennek esét, hagyjuk, hogy ránk telepedjen az elhidegülés, az elidegenedés, vagy mi ezzel tudatosan küzdünk. Mert mit mondott az ige egyébként, ha visszalapozunk a Timoteus levélhez, bocsánat, az efezusi levélben, hogy miért idegenedtek el? Tudatlanság miatt. Van olyan élethelyzet, amikor tudatosan kell élni. Amikor a keresztény gyülekezetekben, a saját életedben amikor Istennek a jelenléte nagyon olyan, olyan dinamikusan ott van, amikor a Szent Szellemnek a jelenléte olyan, hogy megtapasztalhatod, szinte hallod, érzed, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ha kicsit tudatlan vagy, még lassabb, akkor is azon az úton fogsz menni. De amikor nincs meg ez, ez, a, ez az Isteni jelenlét, amikor nincs meg ez a, ez a fajta búvó patak, ahogy mondja is az ige, a, a próféta mondja, hogy olyan az Isten jelenlét, hogy elbújik, amikor úgy nem tapasztalod, akkor tudod, elő kell venni a tudatos lényedet. Akkor tudatos kereszténynek kell lenni. Akkor nem az érzelmek, nem azok a fajta jelek, azok a fajta megtapasztalások vezetnek. De amikor az van, akkor nagyon könnyű kereszténynek lenni. Hát akkor happy, igaz? De amikor jön a tudatos élet, és miért idegednek el az emberek? Mert tudatlanok. Nem a tudatos életüket veszik elő. Hanem egyszerűen vágyák azt, hogy hát, most nincs az az érzés. Most valahogy hiányzik. Nem jó dolog, és én is nagyon néha szomjúzok. Nagyon-nagyon sokszor nagy vágyam van, hogy Istennek egy olyan jelenléte legyen, ami fölráz. Hát ki nincs így? Ki nem volt így? Na de ekkor jön a tudatos élet. Ilyenkor tudom, hogy mi az én megjutalmazásom. Ilyenkor tudom, hogy mit miért cselekszek. Nem azért járok gyülekezetbe, mert hogy itt kell lennem, hanem tudom, hogy ez ma Istennek az akarata, parancsolata. Itt fogok tudni áldást nyerni. Itt fogom megkapni Istentől azokat, amiket ő elkészít számomra. És itt lehetőség, bocsánat, itt lehetőségek vannak. Ez a lehetőségeknek a hazája. Nem kell Amerikában menni. Elég Isten országában. <gül> Az a lehetőségek hazája. Szóval tudatosan kell néha, nem néha, most én azt mondom, hogy talán olyan időszak van, hogy a tudatos életünket elő kell venni, mert ha tudatlanok vagyunk, akkor nagyon könnyen elidegenedünk, el tudunk hidegölni. De ahogy mondottam, van két történet. Az egyik történet, az pedig a Jeremiás könyvében lesz. Jeremiás 2-ben. Ja, és még visszatérve kicsit a házassághoz egy pillanatra, egy gondolat erejéig, de fölírtam csak túlléptem. A házasságoknak, amikor így, vagy akár nem csak a házasságokra, de leginkább ott lehet ezt nagyon jó nyomon követni. Amikor azt mondja az egyik fél, meg a másik, elhidegültem. És még sajnos, sok, van amikor, nem sajnos, hanem van amikor még úgy együtt élnek. Úgy egy házban élnek. De úgy már azt mondták, hogy már olyan hideg a kapcsolat. Igaz? Van ilyen. Óhatatlan. Az a helyzet, hogy ezen a ponton még azt mondom, hogy lehet megmenteni. Itt még, még, még úgy valamit, hogyha tudatosan élnek, mint a tudatosság nagyon fontos. Ezt meg lehet menteni. De sajnos azt mondom, talán nagyon kevés, nem is az esély kevés, hanem nagyon kevés ilyet látunk. Keresztényeknél talán többet, de azért nem egyszerű dolog. De ami biztos, hogy az elhidegülés és az elidegenedés után következik a vállás. Azt tuti. 100 99. Szóval azért ez az állapot, amikor az ember elhidegül, elidegenedik, és az Isten élettől is ugyanezt használja, hogy elhidegül, elidegenedik, akkor húz be a kéziféket. Akkor gondolkodj el, ha, ha esetleg van itt valaki ilyen. Ha nincs, akkor nagyszerű dolog, akkor azoknak beszélünk, azoknak üzenjük, akik ma így gondolkodnak, vagy ilyen életérzéssel vannak. Mert az ezt követő lépés, az már a hitehagyás, a szakadás, a vállás. Így van? Ez egy nagy előjel. Nem könnyű, de ebből még visszafordulható. És kívánom is, hogy aki esetleg így érzi, ilyen ö, elhidegült, egy idegenk számára az Isten, és ő maga is azt mondja, hogy ilyen idegen ez az egész élethelyzet, akkor légy szíves, vedd el a tudatos lényedet. Akkor gondold végig, hogy, majd itt is elmondom, hogy mit kell végig gondolni, és akkor térjünk a Jeremiás 2-nek. Az eleje pont erről beszél, hogy ezt gondold végig, hogy mit tett már érted Isten. Jeremiás 2, 1-től a 19-ig fogom majd felolvasni, de szeretnék megállni. Nem szeretném egyhuzamba, hanem szeretnék megállni és kifejteni. Majd szól az úr nékem mondván, Menj el, és kiállt Jeruzsálem füleibe mondván, ezt mondja az Úr, emlékezem rád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, mikor követél engem a pusztában, még a benemvetett földön. Szent volt Izrael az Úrnak, az ő teremtésének zsengéje, akik emésztik vala őt, mind védkeztek, veszedelem támad rájuk, azt mondja az Úr. Halljátok meg az Úr szávát Jákob háza és Izrael házának minden nemzettsége. Így szól az Úr, hát micsoda hamisságot találtok bennem, a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem, és hiába valóság után jártok, és hiába, hiába valóká lettetek. Még csak az a, azt sem mondták, hogy hol van az Úr, aki felhozott minket az együton földjéről, aki vezérelt minket a pusztában, a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és a halálnak árnyékának földjén, amelyben nem vonul át ember, és ahol halandó nem lakott. És bevittelek a bőségföldjébe, hogy annak a gyümölcseivel, javaival éljetek, és bementetek, és megfertőztetétek az én földemet, és az én örökségemet utálatosá tettétek. A papok nem mondták, hol van az úr, a törvénymagyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hűtlenekké élettek hozzám, a proféták pedig Boál által profétáltak, és azok után jártak, akik telhetetlenek. Itt álljunk meg, ámen. Ez a pár igen rész, ezt két részre lehet osztani, az első kettő vagy három versszak az az idili kapcsolat volt még. Amikor azt mondja, hogy ez volt a mátkaságodnak az ideje, amikor a pusztán voltál, be nem vetett földön, Isten mennyei mannát adott. Nem kellett számukra ö, ilyen módon aratni, vetni, hanem ott volt az a jelenlét, amit mindegyikünk vágyunk, munkanélkül, munkanélkül jöjjön. <tos> Igaz, ilyen? Jöjjön a lehetőség kevés munkával. Na, de ezt se értékelték. És nem emlékeztek meg. Ezt, hogy nem emlékezel meg, hogy én hoztalak egyéb tombo. Nem emlékezel meg arra az időszakra, amikor elkényeztettelek? Amikor ott voltál, mátkaságodnak az állapotába. Ez a tudatos ilyenkor elő kell venni, hogy én honnan jöttem ki. Mi lettem volna Isten nélkül. Hát hol úgy elvesztem volna, hogy csak na. A sülyeztőben lennék. És nem jobb ma a világ, abszolút nem jobb, sokkal rosszabb. És itt látjuk az első három versszak, ez mondom, ez idili kapcsolat volt. És azt az ötödik verszaktól azt látjuk, hogy hát mi oda hamiságot találtatok én bennem? Szóval Isten megkérdezik, bennem van a hiba? Én vagyok hamis számotokra, hogy elidegenettetek tőlem? Hát én változtam ennyit? És Isten nem változik, azt mondja az ige, ő hozzá a változásnak. Mi csak az árnyék? Ha nem, úgy változik, az árnyék se, ilyen se tud, mert tud, csak nem tud változni. Ő igaz, ő szent, ő jó. Ha akkor gondoskodott, akkor most is fog gondoskodni. És akkor azt mondja itt az ige az ötösbe, hogy a ti atsáitok, hogy elidegenedtek, elidegenedtek tőlem, hiába valóság után jártak, és hiába valóságá lettek. Na most figyeljetek, itt azért egy nagyon jó törvényszerűség, egy logikai törvényszerűség van leírva. Az ember elidegenedik Istentől, ami az egésznek az értelmét adja, az életünk értelmét adja. Abban a pillanatban hiába valóság után jár, és mihelyett a hiába valóság után jár, hiába valóvá lesz. Ezen a földön azt kell, hogy mondjam, nemrégiben pont a Prédikátor könyvét olvastam el, még frissen él bennem, hogy a prédikátor azt mondja, minden hiába való. Olyan, olyan lesújtó. Azt mondja, jön a házasság, a esküvő, meg mennyegző. Hiába való. Hú. Öröm, hiába való. Azt a szóval érted? Szóval úgy, úgy lesújt, nem? úgy azt mondod, hú. de tudjuk, hogy mindez csak a nap alatt hiába való. De azért a végén ő összefoglalja, egy summázza, hogy azért az embernek a legfontosabb az Istenfélelem. félelem. Szóval az Isteni élet, az Istenfélelem annak viszont nem hiába valóság. És itt azt lehet látni, hogy mihelyt az ember az Isteni élettől elidegenedik, elszakad. Abban a pillanatban nem adatik más, csak hiába valóság. A többi az mind hiába valóság. Lehet bármekkora értéket előállítani ezen a földön. Ezt ti is nagyon jó tudjátok. Lehet, ha már itt festünk akkor, majd rajzolunk. bocsánat. Michelangelo, Picasso, ezek ma igen kemény pénzeket kell fizetni egy ilyen mű igaz? Ezt el is várom gyerekek egyébként. Csak úgy mondom. Meg körül ez a szint. Utána árverésre bocsátjuk. És a gyülekezeti házat felépítjük. Na, szóval, na így kell. A lényeg az... Jó az alanya, Na jó! Na a lényeg az, hogy ezek a festményeknek, meg ezeknek az értékeknek ma óriási ára van, vagy bármilyen értéket vehetünk, de az a helyzet, hogy a Biblia, tudjátok mit mond? Hogy ez a föld, ez az ég el fog múlni. Új ég, új föld adatik. És a régiek, a Picasso, a Michelangelo, a nem tudom még micsoda, figyeljetek, említésre se lesz méltó. Lehet, hogy itt a világban akkorát alkotni, akkorát tenni, hogy, hogy azt tudod, hogy ez, ez a number van. De az új világban, az új földön és az új égben psz, meg sem Érdemes? Most érdemes? Akkor látod azt, hogy ez nem érdemes, ha hiszel a jövőben. Ha van, van látásod a mennyi jutalomról. Mert ha számodra csak ez a föld ez az életforma, ezt tudod, csak ezt látod, akkor valóban akkor azt mondod, hogy ez egy óriás érték, be kell gyűjteni ezeket a képeket, vagy egy valamilyen jutalmakat. Nincs ezzel baj, és nem is leredragálom, mert nagyszerű képek ezek, mert nagyszerű, nem, a, nem azt mondom, hogy akkor gyújtsuk fel az összes múzeumot, hanem ez, nem ezt mondom, és akkor már előre intézzük el, hogy már ezzel se kelljen az úrnak bajlódnia, nem ezt mondom. De mennyi szempontból nézve, ezek értéktelenné válnak. Ennek ma van értéke. De sokkal nagyobb értéke kell, hogy számodra, belül, nekem nagyobb értéknek kell lenni az, hogy én ma választom inkább a Krisztus gyalázatát, választom inkább a problémákat, vagy a feladatokat, mert van egy jutalom, amire én tekintek. Ha erre tekintek, akkor ezek a dolgokon én simán át fogok tudni menni. Szóval ezek is az volt, hogy elkezdtek hiába valóság után menni. Pedig ott volt az Isteni élet és egyszerűen elidegenedtek attól, ami számukra megfogható volt. A puszta az maga volt a csodáknak a korszaka. Hát annyi csodát nem is tudom, hogy tette az Úr utána. Vagy összességében lehet, hogy az egész Bibliát nézők vizet fakasztott, nem, két, nem egyszer, nem kétszer, kétszer legalább. Manna jött le, az minden nap jött le, az mindennapi csoda. 40 éven keresztül, a szoroz be 360 nappal a Bibliai időszám, az minden nap csoda. Az nem szokott, hogy azóta nem jön le. Minden nap csoda volt. Hol vannak ezek az emberek? Elidegen ettek. De miért idegenedtek el? Na megnézzük. Mehetünk tovább? A kilenctől olvasom. Azért még perbeszállok veletek, mondja az Úr, és perelni fogok a ti fiaitok fiaival is. Menjetek csak át Kittim szigeteire, lássátok meg, küldjetek kédárba, és szorgalmasan vizsgálódjatok. Lássátok meg, ha volt -e ehhez hasonló. Figyeljtek, most mond egy dolgot, csak ezt most ki szeretném emelni. Még Isten is azt mondja, vizsgáld meg, hogy szoktak ilyet csinálni az emberek? És azt mondja, ha cseréle valamely nemzet Isteneket, noha ezek nem Istenek, az én népen pedig felcserélte a dicsőséget a tehetetlenséggel. Még a pogány nemzetekben is azt mondja Isten, akik pedig nem Istenek. Azt mondja, még ott se szoktak Isteneket cserélni. Még ott is ragaszkodnak ahhoz a démonhoz. De Izrael fiai, akik megismerték az élő Istent, akik megtapasztalták Istenek a csodáját, jeleit, a dicsőségét, azt mondja, hogy ezt lecserélem. Azt mondja, hogy ne onsz Azt mondja, hogy hát ezt nem, nem hiszem el. Ilyen azt mondja, lássátok meg, küldjetek el. Hát ezt nem szokták csinálni. A normális ember ezt nem csinálja, hogy az aranytól tyúkot csúkot levágja, most érted jól, abból szeretnék ilyen napokban, ilyen kicsit így, de értitek. Hát nem szoktak ilyeneket csinálni az emberek. A normálisak. És Izrael eljutott oda, hogy lecserélte az ő Istenét. Baárra, akit nem ismert, aki nem hozta ki Egyiptomból, aki nem vezette át a Veres-tengeren. De miért? Miért vannak ez? És ez nehogy azt gondoljuk, hogy csak Izrael is ilyenek. Ez ma is ugyanígy működik. Ez az emberbe benne van, amikor nem érzed, amikor kicsit Isten távol áll, amikor kicsit úgy azt mondja, hogy na most hagylak téged egy kicsit, hogy hűséges vagy, vagy megpróbálak, na akkor jön ki az embernek az énje. Amikor a búvó patak, így hirtelen elbújik a sziklák mögé, amikor a résekbe van, amikor mm, csak hallod, hogy csörgedezik, de nem ízleled. Az nem jó. Azt tudom, hogy nem jó. De Isten azt mondta, és azt szerintem mindjárt megkaptuk hogy kaptunk az eljövendő világból, az eljövendő világnak az erejét, megízleltük. Mindenki kapott ízelítőt ebből az eljövendő világból. Ez az íz mire kell, hogy emlékeztessem? Ú, de jó. Tudjátok, amikor ilyen, ilyen ételkóstolók vannak, azt nem véletlenül csinálják. Beleharapsz, abban a pillanatban az ízelő bimbó megnyílik, oszt akkor a pénztárca is. Ha finom, mész, nem? Emlékeztet. És Isten adott ízelítőd. Ebből a világból már van ízelítőd. Kaptál, bízok benne, hogy kaptál. Ha gyülekezedve jár szorgalmasan kapsz, akkor Isten szellembe betölt, akkor Isten jelenléte megtapasztalható csodákban, gyógyulásokban, kijelentésben, bátorításban sorolhatnám. Helyreállításban. Igaz? Van ebből ízelítő. Ezeket az ízeket kérlek, sose felejtsd el. Ne mondd azt, hogy én ezeket az ízeket. Ez az ízért, ez kell, ez kell, az ott maradjon a Hát most nem az íz de ott maradjon a szívedben ez az íz, hogy ez az az Isten az, aki engem kihozott. És ezt az Isten életet én nem fogom feladni, nem fogok elidegenedni. Ma nagyon könnyen el lehet. A nyár az különösképpen. Hát az a helyzet, hogy minél melegebb van, annál jobban el lehet hidegölni. Ezt értitek? Ellentmondásos. Hát de nézd meg, annyira meleg van, az emberek kimennek, strandolnak, nincs ezzel baj, de a keresztényeket is ilyenkor úgy megzavarja, és az a nagy meleg, a nagy happy, a nagy szórakozás, a szív meghidegedik. Ez egy ilyen fordítottan arányos történet. És jön a tér, és ugye beszorulunk a gyülekezetekbe. Jön a hideg, a szövünk meregedni. Érted? Milyen érdekel? Szóval a nagy melegbe azt kell hirdetni, hogy ne légy hideg, hanem légy tüzes. Végy az úrtól tüzet. Tűzbe kell jönni az úr, az első szeretetet kell. És erről beszél, a mátkaságod idején emlékezz meg, hogy honnan jöttél. Hát Isten valami ilyesmit akar. Tűzbe jöjjünk. Pedig tűz van kint, de most bent is legyen tűz. Na így lenne nagyon jó. Na szóval Jeremiást azt mondja, hogy nem látott ilyet, azt mondja Isten, hogy elcsodálkozz, hát ez normálisan nem csinálják ezt az emberek. Normális ember nem fogja lecserélni az Istent, hanem tudja, hogy ez az Isten. De Izrael sajnos ezt megtette. Menjünk tovább akkor. 13-as versszakna, és itt már elérkezünk arra az okra, vagy arra a pontra, amit már azt gondolom, hogy már mutat valamit. Mert kettős gonosságot követett el az én népem. Elhagytak engem az élővizek forrását, hogy kutakatássanak. Maguknak és repedezett kutatástak, amelyek nem tartják a vizet. Ez van. Izrael háza gyakorlatilag együtt járt az Úrral. Hosszú éveken keresztül lecserélte az Istent, és azt mondta itt, hogy ezt úgy fogalmazza, hogy elhagyták az élő vizek forrását. És olyan kutakat kezdtek el ásni, ami meg van repedve, ami nem tartja a vizet ez maga a vallás ez maga a vallásos élet amikor az íze amikor kimegy ebből a, az a frissessége az a aj de jó amikor csak úgy néz ki, hogy kút de igazán értelmetlen kút mert minek az a kút, ami nem tartja a vizet? az gödör érted? az gödör kút az az a kút, ami ott a víz bármikor oda mész és vizet húzol Hétfőn a marcsitól kaptunk vizet. És nagyon rafinált volt, keveset öntött. Direkt, hogy megérezzük, hogy minél rá jöjjünk, a maradabb rájöjjünk, a Kevés volt a víz. De látod víz? Nem az életvize volt az se, de azért életet mentett abban a melegben. Na, szóval visszatérve a víz. De ott van az élő víz. Jákob forrása, vagy Jákob kutyában azért érdekes, évtizedekig elmentek, és víz volt az nem volt repedezett, az megtartotta. Mert az egy Jákob, az egy istenférű ember, ásta, kaparta, Ábrahám, Jákob, Ábrahám, Izsák, Jákob. Ezekben a kutakban víz van. Beásták, kiásták, de ott volt a víz. Ez tudott frissességet életet adni. De amikor eljön a vallásos emberek ideje, akkor kezdődik a repedezett kút. Az úgy néz ki, az olyan kis vizecske, de mindig elfolyik, és az nem jó dolog. És ez sajnos ez, mondom, Kicsit úgy benne van, hogy az emberek gyakorlatilag úgy néz ki, ha nem hagytuk volna el az urat, de valójában elhagytuk már. Elidegenedtünk. Az elidegenedés, az már mondom, csak egy lépcső. És már elhagytad az urat. Már elváltál az úrtól. Ha idegen számodra az Isten jelenlét, ha idegen számodra az együtt nyomorgás egy, velünk, együtt, az már baj. Amikor izgalomba vagy, hogy együtt csinálhatunk valamit. Amikor izgalomba vagyunk, hogy de jó, szóval, hogy van valamit fog szólni az or. Valami lesz. Valamiért jó ebbe a közösségbe tartozni. Valamiért jó, mert valami. Addig nincs baj. Érted? Ez az izgalom kell. Ez az ízlelés kell. Nem, nem szabad elidegenedni. És mindenkit csak arra bátorítok, hogy ha, ne, ne, ne, ne, ezt ne engedje meg. Ez egy nagy luxus. Ez egy borzasztó nagy luxus lenne. És ezt nem szabad. Nem szabad más vizek után nekünk és más kutakatásni, de lesz ezzel kapcsolatosan még egy, egy másik ok, ami nagyon jól megmondja, hogy mi volt a probléma, csak menjünk tovább. 14-től. Szolgé Izrael vagy otthon született. Miért lett például? Az oroszlánok ordítanak, rá, rá megereztik hangjukat és sivataggá teszik földjét. Városai szétromboltatnak, lakatlanok. Ezek a következmények, amik jöttek Izraelre. Azért, mert elhagyták az élő Istent, az élő vizeket elhagyták. Nem a szellemben, nem a Szent Szellemhez kapcsolódtak, hanem maguknak majd megcsinálom, csinálok élményeket. Nem a Szent Szellemtől, nem az Isten igénytől kell az élmény. Majd én csinálok olyan kis élményeket. Nem jó, nem jó, repedezett kót. És aztán utána mondja, 17-es versszak most az a legfontosabb. 17-18 Vajon nem te szereztedé ezt magadnak? Elhagytad az Urat, a te Istenedet, mikor vezéreltéged az úton? Most is mi dolog van néked Egyiptom útjával? Hogy a Nílus vizét igyad. Mi dolog van néked Assur útjával, hogy a folyamvizet igyáld? Ámen. Mi történt? Volt egy élő víz. Ott volt Isten jelenléte. Isten szelleme ott volt. És ők azt mondták, nem kell ez nekünk. Majd még kiássuk magunknak a repedezett kutakat. Elhagyták az urat. S rájöttek, hogy ez a repedezett kult, ez kevés vizet tart. Sok hamar elmegy. Na de ám, a Nílus tele van vízzel. Az Egyiptom tele van vízzel. Ott annyi élmény van. És mennyi élmény fürdő. Így is van. Tudod, hogy honnan vezette ki Isten az, az Izraelnek a népét? Egyiptomból. Azon nem azt tart, hogy menj vissza. Oda ne menj vissza. Egyiptom a világ. Egyiptom a test, a szolgaság. És Izrael azt mondta, én inkább viszom ezt a vizet. Hát már az élővíz ott volt, aztán furt kutat, az meg elengedte a vizet. És akkor ezt mondta, hát, nincs más, csak a világ. Csak a világ van. És jó nekem a Nílus. És tudod, mit jelent a Nílus? Azt jelenti a Nílus, hogy sötét, zavaros. Sötét, zavaros vizet isznak. Amikor az emberek elhagyják az urat, amikor elidegenednek, akkor a sötét, zavaros víz van. Akkor nem az életvize van. Az életvize az az Isten életében van. Az Isteni élet tudja csak biztosítani. mihet evilági élet, mihet egyiptomi élet, az zavaros víz. Abban nincs élet. Abban csak kosz van, meg minden egyéb dolog. És Izrael eljutott ide. Az az Isten hívő, Isten ö, tisztelő nép, aki látta ezt a rengeteg csodát, el tudott idegenedni, és eljutott oda, hogy az élő vizet felcserélte, a Szent Szellemet felcserélte, és zavaros vizeket ivott. Hát, no, na, érted? El lehet ide jutni. És csak azért mondom, hogy ez nem csak Izraelre történt. Ez bármelyikünkkel megtörténhet, de nem fog. Itt nem, is senkivel. A jelenlévők mindig kivételek és jó, hogy már jöttetek. Nem, nem, nem, nem. És azért mondom, ez nagyon, és ez volt azok ok, hogy ő elindult más élményeket. Neki már nem volt elég az a fajta. Kellett egy kicsit más élmény, kell egy kicsit a világból, de ez nem jó. Ez nem jó. Ezt tudjuk nagyon jól, hogy hova vezet. Ez a pusztulásba vezet. És sajnos mondom, ez korszellem, hogy az emberek el tudnak idegenedni. Ma nagyon könnyen félre lehet menni, mert a világ annyi vizet, de mocskos vizet tud biztosítani, hogy lubickolni lehet benne. Tele van a nílus vízzel. Ki fog előbb-utóbb száradni egyébként? Mert Isten azt mondja, ki fogja szárítani a nílus vizét? De ma még tele van. Ma még tele van, zavaros a víz. Meg lehet benne fürdőzni. De nem ajánlom senkinek. Szóval az egyik, hogy Izrael el tudott idegenedni, Más élményekre, más élményekre vágyott. De én azt mondom, itt van a Szent Szellem, itt van Isten jelenléte, akkor nekünk ebbe kell kapaszkodni. Ha nem érezzük, ha sokszor nem tapasztaljuk, akkor nem az a megoldás, és erre szeretem, nem az a megoldás, hogy akkor majd behozom a Ebgyitomnak a vizét, a nílust, majd azt hoz élményt. Mert ott mindig van élmény, ott minden percben kaphatsz élményt akkor ki kell várni, akkor tudatos életet kell. Amikor nincs a keresztényeknek, meg az a szellemi élmény, akkor a tudatos életedet elő kell venni. És van ilyen időszak, van, sajnos van. De ez vele jár, ez mondtam, ez egy keserű édes, vagy egy savanyú édesétel. Ez egy savanyú édes az Isten, Isteni élet. De tudatos életünket akkor előveszünk a hűségünket, akkor is jövünk, imádkozunk és csináljuk. És nem leszünk el És ezzel tesszük bizonyságot Istennek, hogy mi hűségesek vagyunk És erre fog jönni az a mennyei áldás. Pénteken tanítványozóképző... Bocsánat, most már helyi nevén beszélni, nem akárhogy. Tanítványozó képzőn, képzőn voltunk, és a Tamás mondott egy történetet, amit ő is a tévéből hallott, a 700-as klubból, hogy Amerikában mekkora ébredés van. Egy Hol? Karolin államban? Karolin államban egy pár száz fős gyülekezet, ha jól emlékszem, elkezdett már 15 éve imádkozik, hogy Isten szelleme valamit cselekedjen, hogy ébredés legyen. Eljött valamilyen alkalom és betört Isten szelleme. Jelek, csodák történtek. 15 év böjt és ima után. Ezek az emberek annyira plusz kaptak, hogy nem akarták abba hagyni, és azóta már nem tudom, milyen időt telt el. Két hónapja minden nap van Isten tisztelet. Ezrek járnak nyitott sátorba. Minden nap, igaz? Egy vállalkozó azt mondta, ezt ne, ez nem akarjuk abba hagyni. De 15 évig ezért könyörögtek, böjtöltek, és jött Isten szelleme. Ez kell nekünk is. Itt már megtapasztaltuk Istennek, nagyobb fokon legyünk őszinték, nagyobb mértékben már volt Istennek a jelenléte. De vissza tud ez jönni. Nem kívánok 15-öt, de ha 15, akkor 15. De akkor ne adjuk föl. Nem fogunk el Nem akarunk mi Egyiptom vízéből inni. Nekünk az érő víz kell. Ha az jön, az jön. Ha később jön, akkor is az jön. Nekünk más nem kell. Nem fogunk azért mérget inni. Nem? No. Menjünk tovább. Még egy dolgot a négy mózesből szeretnék felolvasni. Akkor csak az előzőt köszönöm. Ez nem az enyém. De nem csak az de most már enyém lesz. 4 Mozes 32-höz 4 Mozes 32-ben egy visszaemlékezésről van itt most szó. Ezt a történetet mindnyájától jól ismeritek. Amiről itt beszél az igen. 4 Mozes 32-8-12-ig. A ti atyáitok cselekedtek így, mikor elbocsátottam őket Kádes barneából, hogy nézzék meg azt a földet. Mert felmentek az eskol völgyéig, és megnézték azt a földet, és elidegeníték Izrael fiának szívét, hogy be ne menjenek arra a földre, melyet adott valané neki az úr. Azért megharagudott az úr azon a napon, és megesküvött mondván, nem látjátok meg azok az emberek, akik feljöttek Egyiptomból 20 estendőstől fogva, és feljebb. Azt a földet, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, mivel hogy nem tökéletesen jártatok én utánam. Kivéve a Kenézeus Kálebet, a Jefuné fiát és Józsuét, a Núm fiát, mivel hogy tökéletesen járt az Úr után. Áment. Mi történt? Ezt tudjuk, hogy amikor a kémeket kiküldték, a tizenkét kémet kiküldte Isten, és elmentek. És akkor csodák csodájára valami csodát láttak. Hozták a szőlőt, két ember hozza a szőlőt, Mekkora gránátalmák, fantasztikus a föld. Maga a föld, szuper. Aztán meglátták a anákfiait, meglátták az óriásokat, meglátták az ellenséget, a problémát, a feladatot úgymond. Kettőt láttak. Látták a jutalmat, és látták a feladatot. Látták a, a problémákat. És akkor jönnek haza, és nagy boldogan mondják... Nem ez történt, hanem az, hogy azt mondták, itt akkor óriások vannak, hogy mi ezekkel nem fogunk bírni. Igaz? Kész végünk. Azt mondja, hogy sáskák vagyunk a szemeiben. És, és kész. Nem, megesznek, mint egy kenyeret. Mi lesz itt velünk? És akkor Isten azt mondta, tudjuk a történetet, hogy, hogy valójában 12-ből 10 volt negatív, vagy aki ilyen módon beszélt. Feladatokat látott, problémákat látott, és kettő volt az, aki mit mondott? Nem, biztosan be tudunk menni. Megesszük őket úgy, mint a kenyeret. Hát nem ők fognak bennünket megenni, hát mi fogjuk ott lekajálni? Hát kicsodák ezek. De miért? Magabiztosságból beszéltek ezek az emberek? József és maga magabiztos volt, mert azt mondta, hogy ide az oroszlán nekem? Nem. Tudjátok, mi volt neki? Igérete. Ábrahámnak már több, mint 400-at mondott, de aztán Mózes kicsit megkéseltette meg, meg ezt, ezt a belépést. 430, plusz a sínainál még egy évet ott tanélt a törvényadásig ott voltak. Körülbelül 431-432 év telt el Ábrahámtól, az ígéretől, hogy ez az esemény megtörténjen. De az ígéret élt. Ott voltak a perizeusok, a jebuzausok, a kaneneusok, azok a népek, amiket ő mondott, hogy kiket kell, az mind ott volt. 432 év múlva is ott volt. És ez a két személy azt mondta, bizonyal fel tudunk menni. Hát van egy ígéretünk. Hát Isten nem olyan dologat mond, hát ha ő valamit ígér, az megvan. És tudod, micsoda? Az ígéretek a lehetőségeink. Ha az ígéretekre nem lehetőségként tekintünk, akkor csak problémát látsz belőle. Nekünk minden egyes ígéret, ami a Bibliában az a lehetőség, az a perspektívánk. És ezek a személyek, ezt a két személy azt mondta, ez egy nagyszerű lehetőség. Hát ezt Isten megígérte, van feladat vala? Van feladat vele. Hát megcsinálni, hogy itt Verőcén ez a zenei, illetve hát a vízi színpad, van feladat vele? Van fele? Lesz vele? Ve lesz vele? Na már nem tudok beszélni. So. Iszok is ezért. Hát. De nagy lesz a lehetőség is. És itt is ez volt ez a két ember, hogy a lehetőséget meglátta. Az ígéretekre nézett. És régiben a Csaba és a Bibliaiskolány, illetve a képzés elkezdtünk ezzel foglalkozni. És azért is él bennem, mert a, az ígéretek, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. És ennek a gyülekezetnek vannak ígéretei. Az az ígéretünk, hogy világító toronyá leszünk. Ez munkás. Feladat van benne. De ha a feladatot látod akkor könnyen elidegenedsz. De ha meglátod ennek a lehetőségét, hogy mekkora dolog az, hogy itt világítsunk, mekkora dolog az, hogy a Dunakanyarban ez a gyülekezet valami nagyot hozzon létre, hogy odafigyeljenek az emberek. A Duna másik oldaláról, innen is, jobbról balról. Ez egy lehetőség. És van ígéretünk? És tudod, mi a legtöbb, amit Isten tud adni? Ígéret. A legnagyobb dolog, amit Isten ad, az az ígéret. Mert én magamra azt mondja Ábrámnak, magamra megesküdtem. Ha magára megesküdik és egy tesz egy ígéretet, attól nagyobb dolog nincsen. Ő nem ember, ez a legnagyobb dolog. Az úgy van, azt már biztosra veheted. Csak ne odázzuk el a dolgokat, mert 40 évet tudjuk a pusztában, pluszba el kellett tölteni, holott ők pedig az ígéretre, ha tekintenek akkor, akkor már bementek volna. A következő generáció viszont már az ígéretekre nézett. Ő már akkor meglátta, nem sírt és nem panaszkodott. Hú, mikor ellensége. Hát Jerikónak mekkora falé vannak. Hát hogy fogjuk tudni ezeket a kőfalakat leomtani? Hát egyszerűen, sehogy. Majd is leünti. Kiáltozunk, sétálgatunk, körbejárunk, az megoldódik. Igaz? Így történt. De az ígéretre És ezt lehet látni, és ez nagyon fontos. Ha nem akarsz elidegenedni, akkor nagyon fontos, hogy néz az ígéreteidre. Ahogy mondtam, az első, tudatosan kell sokszor élni. Elő kell venni a tudatos ényünket, amikor nem úgy mennek a dolgok, amikor az Isten jelenléte nincsen. A második pedig, hogy az ígéreteidre kezdj el újra figyelni, összpontosítani. Akkor nem fogod feladni. Igaz? akkor az ígéreteken keresztül végig tudsz menni. És minden nagy ember, az Isten embere, az mind azért tudta megfutni a hitnemes, mert, mert volt az ígéret, és őnek az, azt kellett bevégezni. Az jelölte ki a célodat. És amíg abba a célba el nem jut, addig te végig tudsz menni. Addig végig kell menni. És a cél ennek a gyülekezetnek ma nem az, hogy egyen, hanem az, hogy világító toronyá legyen. És ne együnk el. Ne, ne, ne engedjük ezt. Hanem tényleg legyünk egy olyan csapattá, akik itt fölépítjük ezt a történetet. Akkor ak, valami történik ebből. Valami nagy dolog. Lehetséges. Igaz? Ámen? Egyetértetek velem? Amen. Akkor én itt be szeretném fejezni, és köszönöm szépen, és csak azt tudom még egyszer mondani. Hogy senki el ne idegenedjen az Isten életől. Ragaszkodjunk fogal körömmel hozzá. Ámen. Ámen.